Черевань дивлячись, аж і здригається. Довелось би і йому таке лихо, якби неблакитна стрічка в ковнірі. Це ж одні так бідовали, а другі давали таки добру оціч харцизякам. Інші догадались викидати із возів одежу, знімали з себе жупани, лудани, блаватаси, ядамашки да кидали під ноги запорожцям, аби їх неситу заздрість зупинити. А запорожець підходить, ткне під себе, да знов навздогін. «Ей, люди добрі!» кричать інші селянам, що, мов, тороплені овечки блукають по полю. «Рятуйте нас, а то й вам те буде!» То люди й отступлять, і оступлять кругом віз, бо вже взнали,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 На возі з ним іще півдесятка міщан. Побачивши сурмач череваня, «Ге-ге!» – крикне. «Отак наші поживились!» «А що там бгате?» «Та що?» «Під'їхали нас, братчики, так що тільки у Шима стрепенули!» «Що ж вони вам бгате?» «Та що?» «Зараз у бурмистра-колодія!» Купки, коновки срібні, ковші, що позносили з усього міста міщане, і стола порозхватували. Став бурмейстер їм докоряти, злодіяками, розбишаками взивати, доки самого трохи не вбили. Не взивай козака злодієм, тепер, кажуть, минулось це моє, а це твоє, усе тепер обще. Своє добро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 не знаєте, що ми тепер усі як рідні брати? Усе у нас тепер у купі. Так-то підійшли нас оманою січові братчики. Я оце своїми бурмистрами зібрався та швидше додому, щоб і в Києві в нас не похазяйствували низові добродії. Бгатці, каже Черевань. у прокляту годину виїхали ми з дому. Коли б у мене тут не дочка та не жінка, то я сів би з вами та юбрався з цього пекла. Рятуй же їх, Боржий, добродію, каже Сурмач, бо вже я чув, що гетьман просватав твою дочку в дядька Гвинтовки за свого писаря. Чорта з два просватає, гукнув тут якийсь з бочки товстий голос. Гляне черевань, аж їде Кирило Тур.